Í herspítalanum voru tveir menn sem þráðu prestsfund. Gamal yfirfóringi og bankafulltrúin okkur fóringi í varðlífinu. Báðir hafðu fengið kúlu í magann í Karpatafjöllum. En nóttina áður en átt að þjónusta þá dóuðu þeir báðir. Og þegar herpresturinn og Sveik komu um morguninn var búið að leggja þá til. Þar hafa þeir eiginlega fyrir okkur þessa skemmtun, sagði Sveik, eins og við höfum lagt og hartað okkur. Satt var það þeir höfðu lagt hartaði sér. Sveik hafði hringt og presturinn hafði haldið á olíuflöskunni í hendinni og blessa þá sem tók á aðan fyrir þeim. Reyndar voru þeir ekki margir en sveika hringdi án afláts og reyndi að vekja athygli á fyrirtækinu. Herpresturinn gekk inn í skrifstofuna til þess að fá kostnaðin greitan. Hann fullist eða herinn skuldaði sér 150 krónur fyrir hinn að vígðu En yfirmaður sjúkrahúsins harrneitaði að borga olíuna svo dýru verði og fóruð þeir því hár saman. Á meðan beðið sveiknir í varstofunni með flöskuna og rætti við hermennina. Einn þeirra sagði að ágætt væri að fæja byssustingina upp úr þessari olíu. Ég held að sé yndislegt að láta reka sig í gegn með fægðum byssusting, saði Og þá er ekki amalegt að fá kúlu í magan, en dýrlegast er þó að láta skjóta sér fætuna og sjá þá liggja viðskila við búkinn. Það förur um mann svo undarleg tilfinning og svo maður döður áður maður um í daf. Einn dátinn, barnakennir að mentun, sagði að strífið væri afleiðing sólblettana. Um leið og sólblettur myndaðist kemið eitthvað hræðilegt fyrir. Satt er það, sólblettirnir eru stórhættulegis að Einu sinni sást svo og sama dag var ég lúparinn í knæpu í núsle. Upp frá því hef ég alltaf í blöðin til að gæta sólblettum. Um leið og blettur komu ljós þá far vel frans, flýtti ég mér heim og þannig hef ég lifað allar hrellingar af. Það var eins og þegar eldfjalli Montpellier gaus og eyðilagði allar mærtir Nikkei. Þá skrifaði læðurur profesor í blaði narrotni politika að hann hefði fyrir löngu verið búin að vekja athygli fólks og sólblettum en blaði kom ekki nóg og snemma til leigarinnar og því fól sem fól. Nú förum við heimsveig eftir herpresturinninn í varstofuna. Á heimleiðinni var lítiðum dyrðir hvort í kluknarhingingarni ofantökur. Næst má hver sem vill fara út og þjónusta fólk fyrir mér, sagði herbresturinn. Þarna þarf maður að berjast við á hann um hvern skilding sem manni ber fyrir endurlausnina. Þegar hann sá flöskuna með vígðu olíinni í höndunum á sveik, varðan hann þungur á brúnina. Það besta sem hættur að gera við þessa olíu sveik er að ber hana skóna mína. Já, ég ætla líka að reyna að smyrja hjáritnar á hurðinni meðinni, sagði sveik. Það ískra svo hræðilega í þeim þegar þeir komið heim á nóttunni. Svona fórum hinna að vígðu sem aldrei var nóttu til þess sem til var ætlast. Fjórtándi kapli Sveik sem þjótt hjá Lúkas höfusmanni. Haminga Sveiks varð ekki langvinn. Hinn miskunalösu örlög slýtu sundur þau vináttu bönd sem tengd hann við herprestin. Hafi presturinn fram að þessu verið gerðfældur náungi, þá var það sem hann nú gerði til þess að svipta af honum grýmu gerðfældninnar. Herpresturinn seldi Lukas Höfðsmann í eða rétt sagt hann tapað honum í spilum. Þannig voru áður fyrr seldir ánöyðugir menn í Rúslandi. Þetta skeði alveg óvænt. Það var skemmtilegt samkvæmi hjá Lúkas höfðsmanni og þar spiluði men 21. Herpresturinn tapaði aðlaugunni og að lokum sagði hann, hversu mikið lániði mér út á þjónin minn. Það er tröll heimskur náungi og skemmtilegasti maður, allt öðruvísinn aðrir öðru men þegar við aldrei kynst öðrumins þjóni. Ég lánaði hundra krónu, sagði Lúkas höfðsmadur. Ef ég fæðar ekki hyndaginn, sendur við mér þetta sjálfgerða einntak. Þjóðnin minn er viðbjóðslegu náungi. Hann andvarpar stöðugt, skrifar bref heim til sín og jafnfrand stelur hann öllu sem hönd á festir. Ég hef lú barið hann eða það gagna nú ekki mikið. er ekki hægt að gera mann úr því gerpi. Þá er það í lægi, sagði herpresturinn léttúðarfullt. Annakvort fáið þér 100 krónurnar eða sveik hyndaginn. Hann var samfærður um að sér tækist ekki að útöga þessar hundra krónur og hafði því ofið lítið samvisku bytt út af því hversu lítið mannlega honum hafði farist sveik. Ég hefði átt að heimta 200 krónur, sagðan gramur við sjálfan sig. En þegar hann kom heim varðan viðkvæmur. Þetta var ekki fallegt að mér húsan hann. Þegar hann hringdi dyrabjöllinni. Hvernig geti nú hortinni þessi heimsku góðmannlegu auðu? Kæri sveik, sagði hann hann kom heim. Í dag hefur dálítið óvennilegt komið fyrir. Ég var fjandi óheppin í spilum. Ég laði allt í borðið og loxtapaði ég yður. Ég fekk lánaður hundra krónur út af yður og ef ég borgaði þær ekki í hyndaginn verði þér ekki hjá mér lengur heldur Lúkas höfusmanni. Mér þykir fyrir þessu. Hundra krónur á ég, sagði Sveik. Ég get lánað yfir þær. Fáum ég þær, sagði herpresturinn gladur í bræði. Ég fer strax með þær til Lúkas Höfusmanns. Ég hefði ekki vilja að missa yfir. Lúkas var undrandi þegar presturinn kom. Ég kem til þess að borga skuldmína, sagði herpresturinn hróðugur. Gefin mér líka spil. Og þannig lög að herpresturinn tapadu hundra krónunum sem sveik hafði lánað honum til þess að leysa sig úr henni nýju ánöld. Á himleiðinni komst Otto Katsa fyrir í nýðustöðu að ekki væri hægt að bjarga sveik. Örlögin hefðu ákveðið að hann er því þjóttinu Lúkasu Höfusmanns. Og þegar sveik opnaði fyrir honum segðan það er tilgangslaust sveik, enginn getur flúið örlöginn. Ég tapadu hundra krónunum í Ég gerði allt sem í mínu valdi stóð en örlögin eru sterkar en ég. Þau hafa varpað yfir í hendurnar á Lúkas höfusmanni og sá tími kemur að við verðum að stilja. Var mikið í bóði, spurði Sveig grólega. Fjárhættu spilir ekki til að leika sér að. Í þeirri að spilja og nokkur veifóta nafni og hann spilað alltaf Marías í knæpu einni bakvi veitingahúsi stólita. Og einu sinni kvíslaði fjandinn ríðað honum að hann skildi spila 21 með fimm krónu bytt og hann hafði bankan. Allir sprungu og stöðu tækkaði í borði. Veifóta var orðin sveittur og sagði magur vinningur í kvöld. Allir töpuðu nema veifóta, hann grætti. Einna spilamann honum var sótarri. Hann var æstur, fór heim og sótti meiri penninga og veifóta vildi losna en það var ekki hægt. Hann vildi ekki vinna meira. Spilamennirni voru fattinn að skamma hann og söðu hann hafði rangt við en það var nú eitthvað annað. Nú voru 500 krónur í bóði. Gestjafinn stóðst ekki mátið lengur. Hann átti peninga sem hann hafði ætlaði að leggja í bruggun og nú tók hann þessa peninga, lagði 200 krónur í borð, lokaði augunum og sneri sér í þing til að snúa hefninni til sín og sagði á allt sem var í borðinu. Við skulum leggja upp sæðan og nú hefði veifóta gamli vilja gefa aðlauguna til þess að meira tapa. Svo byrjaði hann að draga og lagði upp sjö. Gestjafin brosti í kampinn því hann hafi 21. Veifóta gamli dró aftur og enn kom sjö. Það var gravar þögn. Veifóta dregur í þriðja sinn og það var sjö. Gestjafin varð náfölur. Þetta var aðlaugans og hann fór fram í eldúsið. Skömmu seinna kom brugglælíkurinn hans hlaupandi inn og spurði hvort þið vildi gera svo vel og skera herra gestgæfa niður fyrir sig. Hann hefði sem sé hengt sig og glugga kruknum. Svo skáruð þeirra niður og lífguðan við og hjældi áfram að spila. Engin hafði peninga lengur, öll rúan lág fyrir fram veivota veifota sem sagði mágur vinningur í kvöld. Allir voru undrandi yfir heppni og það sem enginn hafði meiri peninga gáfuði út skuldabrið en veið vota rakaði að sér þúsundonum. Sótarinn skuldaði þegar halfa aðra miljón, kóla kaupnaði frá þeirriðas um eina miljón, dýra vörðurinn frá veitingahúsinu stóleta tæpa miljón og læknu nokkur tvær miljónir. Allir voru reyðir við veifóta gamla og svo að það réttast vera sparki ánum, hendunum út og drekjónum eins og korpi. Þið getur hugsa yfir hvernig veifóta hefur liðið. En hann losnaði ekki og hann gati ekki tapað því hann fegin vildi. Lókstatt honum snjallræði í hug. Nú fer ég á náðhúsi sagðan. Svo lættist hann út berhöfðaður, náði í lóruklu þjóna og sagði að verið væri að spila peningaspil í knæpunni. Þeir báðan fara inn á undan og sögðus koma á eftir. Hann fór inn aftur og þeir sögðunum á meðan hann var fjárverandi hefðan grætt þrjármiljónir. Rétt á eftir komu lauruglu þjónatni þjóttandi inn, bjargi sem um hver sem getur, eftir sótarinn og þaut upp um reykáfinn. Laureglan tók alla fasta og lagði löghalda bankan en í honum var halfur miljardur í skuldabrifum og 1500 í reyðufía. Annaðin sem ég aldrei séðs að eldurur fulltrúinn þegar hann horði á þessa svimhágu uppbæði þetta er glæfralægur enn í Monte Carlo þess auðatri allir innum um nóttina nema veivóta gamli þess leftu honum og og setur honum þriðjungi af því hann hafði kjær og þar voru 160 miljónir en áður en dagur rannvaran orðin gekkjaður af öllu saman og um morguninn gekk hann um alla borgin og kefti eldrösta skápa í helsölu þetta getum að kalla hefni í spilum Svo fór sveik fram í eldús til að heita punns og þegar fram á nóttina kom gæti hann komið prestinum í rúmið En hann grétt og barmaði sér, ég hef seltið félagið, seltið á svífurðilegan hátt, ég þóla ekki að í augun á þér. Morgunin eftir fór pesturinn út án þess að horfa í augun á sveik og kom aftur um kvöldið með gildvaksin fótgöngulíða. Kondonu minni í embætti sveik, sagðan og hliðraði sér hjá því að horfa framann í sveik og kendonu með hýta púms. Snemma í fyrramáli getur við farið til Lúkas Höðursmanns. Sveik og nýjirþjótnin hýtuðu alla nóttina og leta fara vel um sig. Undir morgunin gatt hinn gildvaksni fótgöngulíði naumast staðið á fóttonum en söng þjóðsöngva belg og byðu. Ég er ekki smegur um þig, sagði Sveik. Þú verður eilífur ögnakalli á herprestinum. Það dettur engum í huga lána fimmaura út á mann með þínu gápnafarið. Þannig barða til að umrættan morgun sá Lúkas höfusmaður í fyrsta sinn reynstilnislegt og heilarlegt andlit góða dátans veik sem ávarparan þessum orðum tilkynni herra höfusmaður að ég er sveik sá sem herpresturinn tapaði í spilum. Aðsvo meldu leyti Lúkas höfusmaður sveik inn í stofun og sagði katt herprestur hefur meld með yður. O vonar að þær verði sig ekki til skammar. Ég er þegar haft til þjóna og engin þeirra hefur kemt hærurnar í minni þjónustu. Ég væk atikliðra því að ég er harður húskonandi og refsa grimmilega fyrir hverja yfirsjón. Ég krefst þess að þið séið alltaf sætt og framkvæmi skipanir mínar möglunalaust. Ef ég segji vaða eldinn, þá verði þér að vaða eldinn, jafnvel þóðir hafið engin löngun til þess. Á hvað er þið að horfa? Sveig hafði hort með aðtiklega á vegginn þar sem búrið með kanarífuglunum kekk. Hann byndi nú góðmannlegum augum sínum að höfusmanninum og sagði Herra höfusmaður, þetta er kanarífugl. Þegar Sveig hafði þannig bundið enda á orðaflaum höfusmannsins stóðan teinréttur á hermannavísu og horfði byndi í augur hans án þess að deppla augunum. Höfusmaðurinn ætlaði ávítanna þegar hann sá hið sakleysislega augnar á sveiks, fjallunum allur kétil í eld og hann sagði aðeins, herrpresturinn sagði að þér væru tröllheimskur maður. Ég held að hann hefði haft á réttastanda. Herra höfusmaður, herrpresturinn hefur áræðanlega haft á réttastanda. Þegar ég var í herrþjónustu var ég rekin sækir heimsku. Það voru tveir reknir frá munni hertelda þeirri ástæðu, ég og fylgishöfðingja nafni von Kaunitz. Þegar hann gekk um gödurnar bórað hann alltaf fingrónum í nefið á sér og þegar hann fór með okkur til æfingasáðan herrmenn munið að það er fymtudagur í dag því að það er föstudagur og morgun. Lukashöfðus maður yfti öxlum eins og maður sem getur ekki fundið hugsunum sínum viðeigandi búning. Hann gekk fram hjá sveik út af glugganum og tilbaka aftur en sveik leik æðingarnar hægri snú og vinstri snú allt eftir því hvar höfðsmæðurinn var stattur í herberginu í það skiptið og var svo erlegur og svipin að höfðsmæðurinn leit niður og gólf á breyðuna og sagði skipta sér af atuga semt sveik sem geggjaða hjá mér verður alltaf að vera í röð og reglu og ég læt ekki ljúa mér ég anheiðarleika en mér býður við ósannindum og refsa miskunnalaust fyrir þau. Það þið skilir mig, ég skilherra höfusmaður, það er ekki verra til enn maður sem lígur. Um leiðum að byrja að ljúga er maður glataður. Í sveitaþorpi hinnum megin við Pelhrímof var kennari sem hétt Úarreg og hann var að fara á fjörutna við dóttur Spera Skóa og hann gerða hann þau orð, en ef að rækist nokkru sinni áan með dóttur sinni í skóginum, skild hann senda honum kveðju í bakklutan með byssuhólknum sínum. Kennarinn lít skila til hans aftur að það væri ekki viðveigandi, og næstfjarinn ætlaði að finna stúlkunna, kom skóa vörðunum þeim á óvart, og ætlaði að fremja hinn fyrir heitnu hernaðaraðgerð. En kennarinn afsakaði sig með því að hann hefði komið til að veiða skordýr og væri nú að lesa blóm og hann ófði sig fastan í sínum eiginlega vef og sór og sárt við lagði að lokum að hann hefði farið út í skóginn til að snara hérra. Svo fór skóarvörðurinn meðan á lauruglustöðin og það munaði litla kennarinn væri settur inn ég er nú þeirra að sannleikur eins og sakna bestur og um heila leikanin það að segja það ekki hægt komast af án hans það er eins kappgöngu um leið og einhver hefur ránt við og fer að hlaupa þá er hann dæmtur og leik þetta kom einu sinni fyrir frændaminn Heiðarlegur maður er allstæðan mítils metin. Hann er ánaður með sjálfansík og finnst hann eins og endur fættur þegar hann hátar á kvöldinu og segir Í dag hef ég verið heiðarlegur. Meðan sveiklið dæluna ganga hafi Lúkas höfðus maður sest á stól og horfi nú á skóna og sveik og hugsaði drottin, minn dýri. Ég segi líka oft sjálfur svona heimskulega sögur. Munurinn líkur enn þess í því hvernig það er framreitt. En til hesa misser at hjúsbonda valdiði yfir sveig sagðan þegar hinn síðan nemndi hefði lóti máli sínu meðan vér eru hjá mér verði þeir að burta skónæiðar og halda einkennisbúningnum með hreinum þer verði að líta út eins og hermaður ekki eins og borgarænleg fuglarhræða það er einkennilegt að þjónar kunna aldrei að haga sig eins og hermen að einn af þjónum mínum var hermanlegur og svipin og hann stal einkennisbúninginn mínum sem ég var í óhersíningum og seldi hann Hann held áfram að leggja sveik heilræðin og hjarta og gleymd ekki að minna nú trúmennsku og aldrei mættan minnast á hvað skeði þar heima. Það kemur stundum fyrir að stúlkur heimsækja mig, sagði hann og stundum gistað að það er einan ótt. Þegar svo ber undir færiður okkur kaffirúmi þegar ég ringi í skiljum Það er eins og hver sjáu sjálfann sig, hann sagði sveik. En ef ég kemi þenni að óvörum geti það verið óþægilegt fyrir stúlkuna? Einu sinni hafði ég kvennmann heim með mér og einmið þegar hæst stóði í stönginni kom þjónustustúlkan mín inn með kaffið. Hún var svo hrætt að hún held í kaffinni bakið á mér og sagði góðan daginn. Ég veit hvað sómið sér og við á þegar kvennmaður er annars vegar. Ágætt sveik. Gagvert konum verðin við alltaf að vera afar kultið, sem sagði höfðsmaðurinn, sem nú var í ágættu skapi þarrið umræðurnar voru nú farnar að snúast um höfuð áhugamál hans. Ég þarf að gegna herþjónustu í dagsaðan, ég kem ekki heim fyrir nýtt, þér taki til íbúðinni, síðast í þjótnin sem hjá mér var lagð af stað til víkstöðvana í dag vegna ímissa þorparabragða. Þegar hann hafði gefið ymsar fyrirskipanir viðvíkjandi kanarífuglinum og angóra kettinum fóran leiðarsinnar en gleymdi þó ekkið áminna sveikum áruvekni reglusemi og heiðarleika um leiðu hans skost út úr var farinn tók sveik til í íbúðinni af mikilli samviskusemi Og þegar Lúkas höfusmaður kom heim um nóttin að sagði hann til tínni herra höfusmaður, allt er í röð og reglur nema kötturinn gerði bráður alltaf bóðorðinu og át kanarifuglin. Hvernig stóð á því, þrumaði höfusmaðurinn. Já, ég vissi að köttur mér illa við kanarifugla og nú vildi ég sætta þá. Í húsinu sem ég býi er hattari og hann hefur vanið köttin sem þannig A fyrst átan fyrir honum 3 kannarifugla en engan einasta upp frá því. Þetta vildi ég líka reyna. Tók kannarifuglinn út úr búrinu og lét köttinn þefa honum. Og áður en ég vissi hafði kattar fjændin bítið höfuðið á kannarifuglinn. Þvílíku þorpara brægði hafði ég sannarlega ekki búist við. Hefði það verið spörfuglar að höfðsmöður myndi ég hafa láti mér fáttum finnast en um kanarífugl gegnur öðru máli. Og hann reyvan í sig með fjöður honum á og eftir malað hann að vel í þann. Að sögn eru kettir ekki sérlega tónelstir og þeir þólegtja heyra kanarífugla síngja því að það kunna þess að skepnur ekki að meta. Ég hef ekki refsa kettunum ennþá heldur beigð eftir yður svo að þér gætuð ákveði hvaða refsingu kvíkindið á að fá. Meðan Sveik skýrði frá þessu, horðan beinti í augun á höfusmanninum sem upphaflega hafði illt í huga en gafst upp, settist á stól og spurði segið mér Sveik, eru þér í raun og veru svona mikið reygin fýbl? Herra höfusmann, ansæði Sveik, Frá því ég var kvítvóðungur hefur óhefnin eldnir. Ég hef alltaf vilja gera allt eftir bestu getu en allt hefur æfinlega farið í handaskólin. Ég ætlaði að sætta þá og reyna að láta þá skilja hvotn annan og ég get ekki gert að því þó kötturinn æti kanarifuglin og vináttunni væri þar með lokið. Í húsi stúpartsfjölskyldunar var köttur sem fyrir fá einum árum át páfagauk eftir hann mjálmaði eftir honum. En kettir eru lífsegir, ef þér skipu þeirra höfðusmaður að ég tæki köttin af lífi, neyðist til að merjan í klessu myggli stafs og hurðar, öðruvís er ekki hægt að mjölkur lífið. Með postulas svip og yngil brós á vör fór sveikað útlista fyrir höfðusmanninum hinn er ýmsu aðferðið við að aflýfa ketti og hefðu aðtú að sendir hans vafalausti að það komið heilu dýravendunar fjallagi á geðveikra hælið. En eiga síður lét hann í mikla þekkingu á málinu að Lúkas höfusmanni rann reyðin og hann spurði kunnið þeir að fara með skepnur? Eru þeir dýravinur? Mér þykir vannstum hunda, sagði Sveik, því að það er svo arðsænt versla með þá, emmaður er ekki alltaf samverskusamur, hins vegar hef ég aldrei grætt á því að ég hef alltaf verið heiðalögur. Samt hafa menn komi til mín og sagt að ég hafi selt sér kláðagepil í fyrir kynreinan og helbriðan hund eins og þið geti búist við að allir hundar séu kynreinir og helbriðir og allir heimtuðu þeir ættartöluna strax og ég varð að gera svo vel og láta prentana og breyta vítendum lúsakvorpi gotnum í skólpræsi í aðalborinn kjöldurakka frá bæversku hundahæli Og mennur eru glæðir yfir því að hafa kynhreinan hund í hýbilum sínum svolan gera menn af öllum hundahælunum. Þeir ættu bara vita herra höfuðsmaður hvenn menn falsa ættir tölur hundanna á stóru hundahælunum. Það eru sannelega ekki til margir kynhreinar hundar nú orðið. Nú annað hvort hefur móðirinn gleymt sig með einhverju ræksninnu eða þá ammann eða hefur átt marga feður og erft sitt frá hverjum eirun frá einum, skotti frá öðrum, trýni frá þeim þriðja snúna lappir frá þeim fjórða og hafa nátt tólf slíka feður getur hugsaðiður herra höfusmaður hvernig svo liði skerpi lítur út ég kefti einu sinni svo sund Og hann hefði þengið svo mörg lítið að erfum frá sínum sæluforfæðrum að allur hundast neittu hjá honum og ég kefti hann að meðengun eftir hann var svo vannræktur. Og alltaf satt hann heima í skotunni sín og var svo eimdalegur á svipin að ég seld hann að lokum sem rottuhund en það ætlaði að ganga erfilega að koma á hann hinnum rétta lit. Hann lappaði burta og eftir húsbónda sínum og síðan hef ég ekki séð Höfusmaðurinn var farin að hafa áhuga á hunda eitt fræði sveiks svo að hann gat óhindrað haldið áfram Hundar getur þetta sjálfi litað hár eins og hvem fólk gerir það verður sá að sjá um sem selju þá Þegar hundurinn er orðin gráhærður öldungur og þér allega seljan sem árskamlan kvorp verður þeirra kaupiðu rafntinu, leysana upp og litan svartan og til þess að verður að alan á rotteitri og tennutna verður að reynsa með smergli. Og áður en þið farir með hann að markaginn verði þeir að rífa opið gynið á honum og hella á að nýjan vini. Þá verður hann kátur og fjörugur og geltur og vill vingast við hvert sem er eins og fullur maður. En aðalatriðið er þetta herra höfðsmæður. Það verður að tala við þinn vanganlega kaupanda, þá hún kann til að hann orðin gerðsamlega rýmlaður og veit ekki sitt rjúkandi ráð lengur. Ég hef einhver vil kaupa við róttuhund og þegar ég er ekki annan veiluhund verður að geta sannfært manninn þannig að í staðu róttuhundsins faran með veiluhundin. Og ef við hafið aðeins og róttuhund á bóðstólum en einhver kemur og vil kaupa óðan varðhund þá verði það að gera svo ringlaðan að hann fari með dverg og róttu hund í vasanum í staðan fyrir varðhundin þegar ég á sínum tíma verslaði með dýr kom til mín frún okkur og sagði að páfagaukurinn sem hefði flogið út í garðinn einmitt þegar strákar hefði verið að leika indjána og þeir hefðu náð honum og reykt á honum alla stjálfjæðirnar og skreikt sem með þeim og páfagaukurinn hefðu orði veikura blíðun yfir því að hafa engar stjálfjæðir og dýralæknirinn hefði loksins veitt honum lausnina með skömmtum Hún vildi fá annan páfagauk, fallegam fugl, ekki neittin dóna sem kynna ekki hann og skammariði. Og hvað átti ég nú að gera? Það sem ég átti engan páfagauk og vissi ekki hvað ég geti fengið hann. Ég átti ekki nema óðan bólbít og auk þess stein blindan. Ég var því herra höfusmaður að gera svo vel að tala við hvernmanninn frá því klukkan fjögur síðdegist í klukkan sjö um kvöldið áður en hún kefti bólbítinn í staðið fyrir páfagaukinn. <göldið> Það var erfið að reyna koma á milli ríkjasamningum og þegar hún fór sagði ég svona nú geta strákarnir reynda tóginn skottið á honum og meira sagði ég ekki við þessa konu því að hún varð að flytja burtu frá Prag vegna þess að bólbíturinn beit alla í húsinu. Sama hvort ég trúið mér eða ekki, höfusmaður, það er erfitt nú orðið að ná í almennilega skepnu. Ég hef gaman af hundum, sagði höfusmaðurinn. Sumir kunningja mínir sem er út á víkstofanum eig að hunda og þeirra var skrifað mér og sagt að í félagskap svo tryggra dýra sér ekki erfitt að hegja styrjóld. Þér þekkið allar tegundur hunda og ég vonaðir hirðið hundin minn vel ef ég reiknast hann. Hvaða tegund er best samkvæmt í það skoðun? Ég átti einu sinni rottuhund en ég veit ekki samkvæmt minni skoðun herra höfusmaður er rottuhundur dásamlegur hundur. Reyndar er ekki allir jafn hrifnir af honum af því að veiðihárin eru svo löng og stinn að hann lítur út eins og fangi sem nýlega hefur verið látin laust. Hann er svo viðbjóðslegur að hann er blátt áfram fallega ljótur og ekki þarf að draga gáfutnar í efa. Hann er ennþá gáfar en kjöldur ekki. Ég þekki mann. Lukas höfðsmaður leit úrið, greip frammi fyrir sveik og sagði Það er orðið framorðið því að þarf að fara að sofa. Og morgun þarf ég að gegna herþjónustu og þér getið eitt degjunum í að útvegaða mér rottuhund. Hann háttaði og Sveik lagði sig út af á legubekki eldúsinu og las blöðin sem höfðusmaðurinn hefði komið með úr hermannaskálanum. Sjáum til, sagði Sveik við sjálfan sig. Sjóldáunin hefur semt viljum keisara strísorðinni og ég hef ekki einu sinni þengið litlu sylfurorðuna. Hann varð hugsi ofalita stundans brattfínasta fætur og sagði, þarna var ég næri búin að gleyma. Sveig gekk inn í stofun og vakti höfuðsmanni sem að stein sopnaðir, herra höfuðsmæður, ég hef engar skýpanir fengið viðvíkjandi kettinum. Hinn svefndrykkni höfuðsmæður velti sér um hrygg og rundi í þryggja daga stofufangelsi og sopnaði aftur. Sveig lættist út úr stofunni, dróð hinn ógæm sama kött á skottinu undan legubeknum og sagði við hann þarna fjöxtu þryggja daga stofufangelsi, burt með þig og kötturinn skreiðundi legubekkin. Sveig var einmitt að búa sig undir að fara út og leita rottuhundinum þegar ung kona ringdi dýrabjöllinni og baðum að fá að tala við Lúkas Höfusmann. Hún hafði meðferðist tvær stórar ferðartöskur. Hann er ekki heima, svaraði Sveig kuldalega. En unga kona var nú komin inn í forstofun og sagði ákveðin við Sveig, berið ferðartöskunar inn. Án leifis höfðsmannsins verður ekki af því, sagði Sveig. hefur skipað svo fyrir að ég taki mér aldrei neitt fyrir hendur þegar hann er ekki heima. Hva? Þér eru geggjadur, hrópaði unga konan. Ég er komin í heimsókn til höfðsmannsins. Já, það kemur mér ekki við, ansæði Sveig. Höfðsmadurinn er í herthjónustu og kemur ekki heim fyrir nýtt. Og ég hef engi skipunum að leita rottuhundi handanum. Ég hef engar fyrirskipanir fengi viðvíkjandi heimsóknýðar eða þessum ferðartöskum. Nú loka ég íbúðinni og ég verð því að byggjur að gera svo vel og fara. Mér hefur ekki verið tilkynnt neitt um þetta og ég get eftir skili framandi mannesku sem ég þekk ekki eftir hér í íbúðinni. Þannig hafði Beltsitski kökusali sem býr við sömu gött og ég einu sinni hleyft manni inn í búsina og hann gerði sér hægt um vik, braut upp fataskápin og var allra á baku burt þegar að Þar meði ég ekki að væna yðrum neitt, hérðsveig áfram þegar hann sá að hinn unga kona varð örvæntingar full svipin. En hér getið þér áraðanlega ekki verið, það hljótið er að geta séð sjálfar. Því að trúa fyrir íbúðinu og ég ber ábyggð á henni. Þess vegna byggðiður allra mildilegast að vera ekki gerður gera til einskis. Meðan ég fæ ekki skipum frá höfusmanninum, tekki ég ekki minn eigin bróður. Mér er ekki sannlega fyrir því að þurfa að vera svona strangur viður, en ægi verður að vera í herðnum. Meðan sveik lið dæluna ganga, hafði unga kona jafnað sig oflítið. Hún tók nafnspjald upp úr tösku sinni, skrifaði á það að fá eina línur með blíjandi, stakkði í ofurlítið umslag og sagði dauvið daltinn færið höfusmanninn um þetta. Ég býð hér að meðan eftir svari. Hérna erum fimm krónur fyrir ómækir. Ég held að verð ekki af því, svaraði Sveik, sem var orðinn gramur yfir þrjósku hins óvelkomna gests eigiði sjálf þessar fimm krónur, það liggja þarna á stólnum, en ef þú er þetta kapsmál getiðið farið með mér til herrbúðana og beðið þar meðan ég skýla brefinu og teka móti svari, en að því að býðið hér á meðan getur alls ekki komið til greina. Aðsvo meldu dróðan ferðatöskurnar fram í forstofuna og um leiðu hann hampaði líklónum eins og hallarvörður sagðan með þóttasvip, nú lokum við. Þinn unga kona hefði mist alla von og fór fram í ganginn. Sveig læstu hurðinni og gekk á undan út á götuna, en þar reyndi hún að hefja samræður. Er það nú vist að þurr til skila? Það gerir ég fyrst, ég hef lofað því. Og haldið þurr að þið finnið höfsmanninn? Það veit ég ekki. Þau gengu þögul hlýfi hlýð þar til förunautur Sveigs hóf afturmáls. Haldið þið þá ekki að Jú Og hver haldið þið hann sé? Það hef ég ekki minnsta grunum Þar með var samtalinu lokið um stund þörð til unga konan reyndi í þriðjasinn Þeir hefur vonandi ekki tínt breyfinu? Nei, ekki ennþá Er það nú áreðanlegt að þið fáið höfusmanninu það? Já Og finnið þið hann? Ég hef þegar sagt að ég veit það ekki hans að þið Sveik. Það er einkennilegt hvað fólk getur verið forvítið og spurt stöðugt um það sama. Það er eins og ég stöðvaði hvert mann sem um götuna gengur og spyrði hvaða dagur væri. Eftir þetta reyndi hinn unga kona ekki lengur að toga orð út úr Sveik. Þegar komað Hermannaskálanum bað Sveik förunaut sinn að býða andatakk og gekk beint inn til höfuðsmannsins og rétt honum brefið. Það var þitt séð á svip hans að innihald þess vær honum neitt sérstakt gleðiefni. Kæri Jindryd, maðurinn minn er á hælunum á mér. Ég verð að fá að búa hjá þér í fá daga. Þjóttnin þinn er eftir dóni, ég er óhemmyndu þín Kati. Lukas höfuðsmadur andvarpaði, fór með sveik inn í hlýðarherbergi lokaði dyrunum og fór að ganga um golf. Þegar hann loksnaðum staðar snjælinn sér að sveik og sagði þessi kona skrifara þessu verki dóni. Hvað hafið þið gert henni? Ekkert þeirra höfuðsmæður, alls ekki neitt, það var lóðið. En hún alltaf að setjast að í íbúðinni formála löst og þar eða ég hafði ekki fyndið neina skipanin um það frá yður vildi ég ekki samþykja það. Aukkvæst þess hún með tvær ferðatöskur. Höfðsmaðurinn stundi tvisvað og Sveig herndi það eftir honum samvisku samlega. Hver fjandinn sjálfur er þetta, þrumaði Höfðsmaðurinn. Þetta er erfitt vandamál, herra Höfðsmaður, sagði Sveig. Í Voitsjökkötu bjó veggfóðræði fyrir nokkrum árum og til hans flutti hvernmaður. Hann gæti ekki með neinum ráðum komiðin út úr íbúðinni og varð að drepa bæði hana úr sjálfan sig á gasi og þar með var draumurinn búinn. Það er ekki við lambið að leika sér þessum fem fólkið er, látið mig þekka það. Öðusmaðunum var gersamlega ráðalaus og að lokum settist hann við borðið, greip blað og skrifaði kæra Kati, er í þjónustu til klukkan nýju í kvöld, kem klukkan tíu. Láttu sem þú séðt heima hjá þér og þjónunum mínum sveik hef ég skipað að hlýða þér í einu og öllu, þinn í yndrið. Fá við frún þetta bref, sagði höfusmaðurinn, þér að ég það hegðiður hofmanlega og rittaralega gagvatnirni og uppfylla allar óskir hennar. Hérna fá við hundra krónu sem þurr kaupið matfýrir og ímislegt sem hann að kanna vanhaga um. Kaupið svo þrjálflöskur af víni og einu öskja myndlingum. Ungakonan hafði mist allar vonum að sjá sveik og var því mjög undrandi þegar hann byrtist aftur með brefi hendi. Þegar hann hafði lesið brefið skipaðum sveikaði út til að sér lokaðan vagn og að því loknuð skipaðum hún, hún að setjast hjá vagnstjóranum. Þegar heim kom sendi hún sveikaði mat og víni og áðurinn hann kom heim hafði hún klætt sig í gagsa í hann og var mjög lokkandi og heitlandi útlýts. Hún tæmdi einna flösku að vínim eða myndagismatnum, reykti marga vindlinga og hallaði sér úttaf meðan Sveik nærði sig í eldúsinu og hermannabrauði sem hann dýfiði í sættvín. Sveik, er þið skallað úr svefniberginu. Sveik! Sveik opnaði dyrnar og sá ungu konuna kvíla í töfrandi stællingum og dínunum. Kom nær! Hann gekk að rúminu og hún horfði á karlmannlega vöxtans með sérkennilegu brosi. Því næst sveipað hún frá sér silgislæðunum og sagði í skipunarróm úr buksonum og skónum. Og þannig barða til að góðið dátinn Sveig gaf tilkýnt höfðismanninum þegar hann kom heim um kvöldið Herra höfðismadur, ég hef uppfyllt allar óskir frúarinnar og þjónaðinni samkvæmt skipu niðar. Kærar þakkir Sveig, sagði höfðismadurinn, áttúr margar óskir Sex var að því sveik an þess að depla augunum og nú er hún um sopnuð. Ég var henni til þæðar á allan hátt